Moara cu noroc de Ioan Slavici Ioan Slavici, prozator ardelean, precursor al lui Liviu Rebreanu, este un autor moralist, un film psiholog, un creator de tipologii. După cum el însuși mărturisește ca adept înflăcărat al lui Confucius, aplică în opera sa principalele virtuți morale exprimate de acesta, sinceritatea, demnitatea, buna credință, franchețea, cinstea, Iubirea de adevăr, chipzuință, afirmând că filozoful chinez este cel mai cuminte dintre toți oamenii care le-au dat altora sfaturi. Întreaga creație a lui Slavici este o pledoarie pentru echilibrul moral, pentru chipzuință și înțelepciune, pentru fericire prin iubire de oameni și mai ales pentru păstrarea măsurii în toate, iar orice abatere de la aceste principii este grav sancționată de autor. Novela Moara cu noroc de Ioan Slavici a apărut în volumul de debut Novele din popor din 1881 și s-a bucurat de o largă apreciere critică. Mihai Eminescu aprecia faptul că personajele acestor novele nu numai că seamănă în exterior cu țăranul român în port și vorbă, ci cu fondul sufletesc al poporului, gândesc și simt ca el. Ioan Slavici construiește o operă literară bazată pe cunoașterea sufletului omenesc, cu un puternic caracter moralizator, concepția lui literară fiind un argument pentru cumpătare și păstrarea măsurii în toate. Compoziția și structura nuvelei Nuvela este realistă de factură clasică, având o structură viguroasă, unde fiecare episod aduce elemente esențiale și absolut necesare pentru firul epic. Ca relații temporale, Întâmplările din cele 17 capitole se înlănțuie în ordinea cronologică a desfășurării acțiunii și sunt integrate de cuvintele rostite de bătrână la începutul și la finalul operei. Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit. Și se vede că au lăsat ferestrele deschise. Simțeam eu că nu are să iasă bine. Dar așa le-a fost dată. Conflictul social și psihologic se desfășoară între cele două norme etice, reliefând un destin tragic, previzibil, aflat în chiar profunzimile sufletului omenesc, Naratorul omniscient apelând la cele mai variate mijloace artistice de analiză psihologică. Dialogul, introspecția conștiinței și a sufletului, autoanaliza și autointrospecția, monologul interior, care scot în evidență zbuciumul din ce în ce mai chinuitor al protagonistului. Semnificația titlului Despre moara părăsită și scoasă din uz, în simbolistica mitologică se interpretează faptul că acel loc devine prielnic pentru atragerea duhurilor necurate. Moara în a mai măcina și s-a prefăcut în cărciumă și loc de adăpost pentru tot drumețul obosit și mai ales pentru acela pe care noaptea l-apucă pe drum. Arendașul zidise alături de moara părăsită o cărciumă, pe care Ghiță o închiriază pentru trei ani, cu scopul de a se pune pe picioare și să nu mai cărpească cișmele oamenilor. Sugestia locului diabolizat de moară părăsită se manifestă prin destinul tragic al protagonistului, a cărui dorință onestă degenerează în lăcomie pentru bani, își pierde măsura, apoi și sensul existențial, minte, fură, ucide și moare, Cârciuma însăși mistuindu-se într-un incendiu. Doi naruștii, dicționar de teme și simboluri din literatura română. Titlul ar putea semnifica așadar ideea că locul este blestemat și bântuit de duhuri rele, moara fiind cu noroc numai în sensul malefic al câștigului de mulți bani pe căi necinstite. Construcția și momentele subiectului Acțiunea nuvelei se definește printr-o construcție epică riguroasă, un singur plan narrativ care se referă la dezumanizarea lui Ghiță din cauza lăcomiei pentru bani, o intrigă bine evidențiată bazată pe valori morale și setea nestăpânită de îmbogățire, în cadrul căreia se manifestă un conflict interior psihologic și unul exterior social. Perspectiva narrativă Perspectiva narrativă este reprezentată de naratorul omniscient și de narațiunea la persoana a treia, evidențiând fapte verosimile la care participă personaje puține, dar construite solid cu puternice trăsături de caracter, motivate de firea și structura morală a fiecăruia dintre ele. Modalitatea narrativă se remarcă deci prin absența mărcilor formale ale naratorului, de unde reiese distanțarea acestuia de evenimente. Perspectiva temporală. Perspectiva temporală se definește printr-un timp real, acțiunea începând în preajma zilei de Sfântul Gheorghe, 23 aprilie, într-un an de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Spațiul acțiunii este real, o zonă geografică din Ardeal, la Hanul Moara cu Noroc, aflat la o răscruce de drumuri, pe unde treceau turme de porci spre și dinspre Ineu, loc important pentru afaceri și comerț. Tema Tema o constituie consecințele nefaste ale lăcomiei pentru bani, atunci când aceasta pune stăpânire pe om, hotărându-i destinul pe măsura abaterilor de la principiile etice fundamentale ale sufletului omenesc, între care lipsa de cumpătare și de păstrarea măsurii în toate lucrurile sunt esențiale. Expozițiunea Incipitul novelei îl constituie sfatul ce se va dovedi providențial, Rostit de bătrâna soacra lui Ghiță, atunci când află de intenția ginerelui de a lua în arendă hanul moara cu noroc. Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit. Acesta poate fi considerat și un prolog al nuvelei. Cizmar de meserie, Ghiță se săturase să cărpească cișmele oamenilor, mai ales că aceștia obișnuiau să umble Toată săptămâna în opingi ori de sculți, iar dacă duminica ca e noroi, își duc cișmele în mână până la biserică. De Sfântul Gheorghe, Ghiță se mută la moara cu noroc, împreună cu soția, soacra și cei doi copii, devine repede cunoscut de drumeții mai umblați, iar afacerile mergeau bine. Ana era tânără și frumoasă, fragedă și subțirică. Sprintenă și mlădioasă, îl iubea pe bărbatul ei, înalt și spătos, se înțelegeau bine și erau fericiți. Porcarii cu apucături primitive, fioroș la înfățișare, bandiții, stăpânii de turme sau hoții și și plătiți, alcătuiesc lumea ce se perindă pe la moara cu noroc. Intriga Intriga începe odată cu apariția la han a lui Lică Sămădăul. Sămădăul este un supraveghetor peste porcari un simbol al răului despre care Ghița aflase că, deși tot porcar și el, este om cu stare, care poate să plătească grăsunii pierduți ori pe cei furați. De frica lui Lică tremura toată lunca, deoarece era om aspru și neîndurat, care știa toate înfundăturile, cunoștea pe toți oamenii buni, dar mai ales pe cei răi. Porcar priceput, el recunoștea urechea grăsonului pripășit și în oala cu varză, dar era discret și tăcut în privința treburilor care nu îl priveau în mod direct. Lică cere cu autoritate să afle cine e cărciumarul, căruia i se prezintă cu agresivitate. Eu sunt Lica Sămădăul. Multe se zic despre mine și dintre multe, multe vor fi adevărate și multe scornite." El accentuează faptul că este periculos. Nimeni nu cutează să fure, ba să-l ferească Dumnezeu pe acela pe care aș crede că-l pot bănui. Și ei pretinde lui Ghiță să-l informeze despre tot ce se întâmplă. Cine umblă pe drum, cine trece pe aici, cine ce zice și cine ce face. Ghiță este copleșit de gânduri negre, pentru că simte pericolul care-l pândește dacă se supune lui lică, dar și riscul și mai mare dacă îl refuză. Desfășurarea acțiunii Conflictul psihologic se amplifică treptat, pe măsură ce Ghiță se implică în afacerile necinstite ale lui Lica. Speriat de atitudinea sămădăului, Ghiță își cumpără două pistoale. Își ia încă o slugă, pe marți, un ungur înalt ca un brad și doi căței pe care îi pune în lanț ca să se înrăiască. Ana vede că bărbatul ei este îngândurat, se înstrăinează de ea și de copii, se făcuse mai de tot ursuz. Se enerva din nimic, nu mai zâmbea ca înainte, iar ea se temea să-l întrebe ce are, deoarece el se mânea cu ușurință. Ghiță își dă seama că la moara cu noroc nu putea să stea nimeni fără voia lui Lică. Iar el își dorea să rămână aici numai trei ani să pot sta aici și să mă pun pe picioare. Și pentru prima oară el se gândește că ar fi fost bine să aibă nevastă și copii și să poată spune... Prea puțin în pasă. La com de bani, Ghiță este gata să-și pună pe un an, doi, capul în primejdie, enervându-se că se simte legat pe de o parte de familie și pe de alta de să mă Tot zbuciumul lăuntric al lui Ghiță este atent analizat de narator, prin stilul indirect liber, precum și prin monolog interior, dezvăluind gândurile negre și chinurile sale sufletești. Venit la Han pentru a doua oară, Lică mângâie câinii care se gudură ascultători, gest ce stârnește disperarea lui Ghiță, care își dă seama că este total lipsit de apărare. Să mă dăul se apropie de câini și îi netezi cu mulțumirea omului care a dat o nouă dovadă despre dibăcia sa. Apoi îi arată cârciumarului un teanc de bucăți de piele înșirate pe o verigă de sârmă, pe care erau inscripționate semnele turmelor lui și pe care le punea la urechea porcilor. Ghiță va trebui să fie atent la semnele turmelor care treceau pe acolo, să țină minte cum arată porcarul și să tacă, iar dacă refuză, îmi fac rând de alt om la moară cu noroc, îl amenință lică. Să mă intuiește în ghiță lăcomia nestăpânită pentru bani și ca să fie sigur de loialitatea lui, îl supune unui test. Îi cere toate cheile casei, se duce la sertarul cu bani și ia de acolo un teanc fără să-i numere spunându-i că sunt cu și că o să-i înapoieze. Deoarece Lică rângea la el cu satisfacție, Ghiță-i sugerează că ar fi mai bine pentru toți dacă sămădăul l-ar considera mic, nu slugă. Lică, tu trebuie să înțelegi că oamenii ca mine sunt slugi primejdioase, dar prieteni neprețuiți. Înfricoșată, Ana își avertizează soțul că porcarul e om rău și dios mai ales că îl vede plătind mai mult decât consuma. Mijloacele de analiză psihologică pe care naratorul le folosește cu maestrie sunt dialogul, introspecția conștiinței și a sufletului, realizate prin stilul indirect liber, evidențiind frământarea și neliniștea sufletească din ce în ce mai greu de suportat de către protagonist. La Han se abăteau din ce în ce mai des jandarmii de la INEU, și dintre toți lui Ghiță îi plăcea de căprarul pintea, singurul cu care cizmarul ar fi îndrăznit să vorbească mai pe față. Aproape de Sfântul Dumitru, Lică sosește la Han împreună cu buză ruptă, cu săilă boarul și cu răuți. Stă de vorbă cu oamenii în cărciumă și îl întreabă pe Ghiță dacă știe când vine arendașul evreu după chirie, apoi vrea să joace cu Ana. iar Ghiță o îndeamnă. Joacă muiere!" Parcă să-ți ia ceva din frumusețe, dar când își vede nevasta îmbujurată de plăcerea jocului, iar pe lică, strângând-o în brațe și sărutând-o, ghița fierbea în el, rost de gelozie și rănit în orgoliul de soț. Sămădăul rămăsese la moara cu noroc pentru că are o vorbă cu arendașul, dar noaptea trezită de lătrăturile câinilor, ana îl vede venind la Han dinspre fundureni. A doua zi ei află de la Pintea că noaptea trecută arendașul fusese prădat, bătut de abia se mai ținea pe picioare, iar acesta avusese impresia că unul dintre cei doi tâlhari ar fi fost Lică, deși avusese răfețele acoperite. Ghița îi spune lui Pintea că Lică dormise la Han și că nu plecase nicăieri, ci abia în acea dimineață părăsise Hanul. În drum spre Ineu, Pintea îi destăinuie că fusese tovarăși cu Lică, furaseră niște cai și fusese închiși împreună. Apoi se certasere atât de rău încât el îl urăște de moarte și jură că se va spânzura dacă împlinește 40 de ani și nu o să dovedească tâlhăriile lui Lică și să-l aresteze. La Han sosește o trăsură boierească trasă de trei cai cu un fecior pe capră lângă vizitiu, în care călătoreau o doamnă îmbrăcată în doliu și un copil. Achitând consumația, femeia îi dă Anei o bancnotă ruptă la un colț, și la rugămintea hangiței de a-i da alta, tânăra scoase zâmbind o pungă mare și plină de hârtii noi-nouțe, luă una dintre ele și Odete, apoi se găti de plecare. La ineu, ghiță depune mărturie mincinoasă. El jură pe pâine și pe sare, că nu știe de ce să mădăul îl căuta pe arendaș și declară că lică a stat toată noaptea la cărciumă. Întorcându-se cu pintea la han, Găsesc pe drum trăsura boierească fără cai, pe iarbă văd un copil mort, iar spre miezul nopții, jandarmii găsesc cadavrul unei femei tinere îmbrăcate în negru și un bici cu care îi fusese rălegate mâinile. Biciul era a lui Lică, Pintea-l cunoștea bine, iar acasă la buză ruptă este găsită o parte din argintăria furată de la arendaș. Procesul are loc la ora de-amare și mărturiile tuturor conduc spre sacrificarea lui buză ruptă și săilă boaru, care au fost condamnați pe viață. După proces, Ghiță se simte foarte vinovat pentru că jurase strâmb și spune cu lacrimi în ochi, Iartă-mă, Anu, iartă-mă cel puțin tu, căci eu n-am să mă iert cât voi trăi pe fața pământului. Măcinat de remușcări, Ghiță își compătimește copiii printr-un monolog interior prin care se autocaracterizează. Sărmanilor mei copii, voi nu mai aveți cum să se părinții voștri în tată om cinstit. Tatăl vostru e un ticălos. Slavici realizează o analiză psihologică profundă a lui Ghiță, frământările interioare, zbuciumul și setea pentru bani devin din ce în ce mai chinuitoare. Iar acum simte o adevărată plăcere la vederea sângelui. Îi destăinuie lui Ghiță principiul său de viață și anume că un om poate fi stăpânit dacă îi descoperi punctul slab, iar cel mai periculos defect este slăbiciunea pentru o singură femeie. Aluzia lui Lică este clară, sugerând că slăbiciunea cea mai mare a lui Ghiță era iubirea pentru Ana și, simțindu-se umilit în orgoliul lui de bărbat, Cârciumarul se gândește, a câta oară? Să-l ducă pe să mă dău la spânzurătoare. Lică îi dăduse hangiului banii însemnați, ca acesta să-i schimbe prin negustorie, și să li se piardă urmă. Ghiță se hotărăște brusc să-l demaște. Ia toate bannotele însemnate și se duce cu ele la pintea, care plănuiește să-l prindă pe lică în flagrant. Pintea îi dă înapoi bani buni, dar cărciumarul nu-i spune că jumătate din bani sunt ai lui recuperându-și astfel întreaga sumă. Ghiță își găsește prin monolog interior scuze pentru lăcomia care îl stăpânește. Așa m-a lăsat Dumnezeu. Ce să fac? Dacă e în mine ceva mai tare decât voința mea? Nici cocoșatul nu e însuși vinovat care are cocoașă în spinare. Nimeni mai mult decât dânsul n-ar dori să n-o aibă. În săptămâna Paștelui, bătrâna pleacă împreună cu nepoții să petreacă sărbătorile la niște rude din Ineu iar Ana insistă să rămână cu bărbatul ei acasă, stricând astfel planurile soțului. Lică se enervează că nu-l găsește singur pe ghiță și îi zbugnește. Să te ferească Dumnezeu de oamenii care au slăbiciune de vreo muiere. De aceea Lică îl sfătuiește pe ghiță să plece undeva și să-l lase singur cu nevasta lui, ca să se vindece de slăbiciunea pe care o avea pentru o singură femeie. Are să-ți fie greu acuodată! De aici înainte ești lecuit pe vecie. Tu vezi că ea mi se dă de bunăvoie. Așa sunt muierile. Punctul culminant. Consolându-se ca un laș, așa mi-a fost rânduit, Ghița acceptă să plece și se gândește că se va întoarce penserat cu pintea și îl vor prinde pe să mă cu banii însemnați asupra lui, reușind astfel să-l ducă la spânzurătoare. Ana, dezamăgită de comportarea soțului ei, crezând că nu mai iubește, se aruncă în brațele lui Lică după care le roagă să o ia cu el, întrucât îi e rușine să mai dea ochii cu ghiță. Sămădăul o respinge cu indiferență și o sfătuiește să se împace cu bărbatul ei. Deznodământul Pintea este puternic impresionat de faptul că ghiță își sacrificase nevasta pentru a-l prinde pe lică. Tare om, ești o ghiță! Și eu îl urăsc pe lică! dar n-aș fi putut să-mi arunc o nevastă ca ta drept momeală în cursa cu care vreau să-l prind. Ajuns și în apropierea satului, Pintea împreună cu Marți și cu încă doi jandarmi, îl văd pe Lică plecând în goana calului de la Han și pornesc în urmărirea lui. Ghiță se îndreaptă spre moara cu noroc, cu gândul să-și încheie socotelile cu nevastă-sa. Când în Han au năvălit Lică și Răuț, Ana era întinsă la pământ și cu pieptul plin de sânge cald, iar Ghiță o ținea sub genunchi și apăsa cuțitul mai adânc spre inima ei. Bărbatul considerând că numai astfel îi scapă sufletul de păcatul trădării și o izbăvește. Răuț își descarcă pistolul în ceafa lui Ghiță, care căzu fără să mai poată afla cine l-a împușcat. Să mă de ordine tovarășilor săi să găsească banii cărciumarului, apoi să dea foc hanului. Lică încearcă să fugă, dar calul este obosit de atâta alergătură și atunci se hotărăște să treacă râul în not. Dar acesta se umflase de la ploaie. Simțindu-se slăit de puteri, Lică vrea să se tărască până la moara cu noroc, unde ar fi trebuit să se afle calului ghiță, să-l ia și să-și piardă urma. Pinte zărește însă la lumina focului pus la han și strigă atât de tare încât răsună toată valea. Auzindu-i glasul, Lică își ținti ochii la un stejar uscat ce stetea la depărtare de vreo 50 de pași, scrâșni din dinți, apoi își încordă toate puterile și se repezi înainte. Pintea îl găsește cu capul sfârmat la tulpina stejarului și ca să nu afle nimeni că îi scăpase din nou, de data aceasta definitiv îi împinge trupul în valurile râului. Finalul Finalul novelei este reprezentat ca și incipitul de cuvintele bătrânei care se întorsese și stătea cu băieții pe o piatră, plângând cu lacrimi amare soarta nemiloasă. Se vede că au lăsat ferestrele deschise. Simțeam eu că nu are să iasă bine. Dar așa le-a fost dată. Bun cunoscător al psihologiei umane, al rânduielilor rurale, al datinilor, obiceiurilor și superstițiilor populare, Ioan Slavici este neîndurător cu cei care se abate de la principiile fundamentale ale moralei și își pedepsește personajele proporțional cu greșelile săvârșite de acestea. Focul din finalul nuvelei este sugestiv pentru nevoia de a fi purificat locul acela de toate relele ce se înfăptuiseră la Cărciuma moara cu Noroc. Deoarece e o specie epică de întindere medie cu un singur plan narativ, un conflict consolidat, o intrigă bine evidențiată și cu personaje puternic conturate, unele dintre ele complexe. Opera literară Moara cu noroc de Ioan Slavici este o nuvelă. Introspecția și observația psihologică pe care Slavici le folosește în sondarea personajelor, precum și pedepsirea exemplară a acestora, definesc opera ca nuvelă psihologică. Limbajul artistic. Opera lui Ioan Slavic are un profund caracter popular atât prin tematică, prin concepția morală, cât și prin dragostea lui pentru sufletul omenesc. El este un adevărat maestru în construirea dialogurilor și a monologurilor interioare, prin care sondează sufletul omenesc, analizează reacțiile, trăirile interioare, gândurile personajelor. Deși a fost acuzat de folosirea excesivă a regionalismelor, Stilul lui Slavici are o oralitate asemănătoare cu acea lui Ion Creangă, dând impresia de spunere a întâmplărilor în fața unui auditoriu, mai ales că și el intervine deseori în narațiune, fie prin exclamații, fie prin proverbe și zicători. Ion Slavici reușește să comunice cu claritate ideile, să formuleze cu o concizie clasică trăsătura unui personaj, se descrie un peisaj cu mijloace simple, într-o frază sobră, fără ornamente inutile, valoarea limbii literare constând tocmai în lipsa de stil. În concluzie, limbajul artistic este original prin vigoare, sobrietate, spontaneitate și oralitate. Ioan Slavici fiind inițiatorul prozei realiste în literatura română și a nuvelei de analiză psihologică, solidă prin dragostea lui profundă pentru oameni. În gândul meu, rostul scrierii a fost întotdeauna îndrumarea spre o viețuire potrivită cu firea omenească. Ioan Slavici, lumea prin care am trecut.